Rostáhneme vědomí. Důležité pochopit. Jestliže roztáhneme vědomí, nestrácíme meditační oběh, uvolníme se, roztáhneme vědomí a tím pádem eh, zabraňujeme eh, vytváření tlaku neboli vytváření. Eh, nepříjemných pocitů. Hm? Je důležité pochopit, jak pracujeme, jestliže roztílení přichází zevnitř. Rušivé myšlenky. Hm? Stáhneme vědomí hm? do jednobodnosti. Třeba kombinovat rozstáhnutí vědomí, stáhnutí vědomí, rozstáhnutí vědomí, stáhnutí vědomí, Až postupem času si najdeme ideální balanci, kdy vědomí zůstává po celou meditaci bez vlivů jak vnějších, tak vnitřních. Je důležité pochopit, k tomu se budeme 20. Ale teď základní informace jak s těmito problémy pracovat a jak pochopit meditaci. Samády, slovo samády neznamená vlastně nic jiného z hlediska linguistického, než správné, správná aplikace nebo správné položení vědomí na objekt a správné znamená Dohromady, že všechny faktory vědomí jsou pohromadě a nerozptylují se. To je správné. Správné položení na oběd právě pracujeme tak, že redikujeme postupem času vnější rušivé vlivy a vnitřní rušivé vlivy a zůstáváme v neutrální poloze. Tím pádem mysl, to se budeme učit i v rámci textu, který budeme číst, pak mysl ztrácí hrubé ten, první hrubé tendence, zdvihání, zdvihání znamená rozpilování a klesání, klesání znamená ospalost, otupělost. Tyto tendence se stále jemní, jemní, jemní, až se dostaneme do stavu naprosté vyrovnanosti vědomí. A to je samády. Jestliže si osvojíme vědu samády, pak vlastně Joginská moudrost je celá založená na této vědě. Bez této vědy vlastně k jogínské moudrosti těžko dostaneme přístup. Další věc. Vysvětlil jsem, že při sezení jsme měli sledovat Přirozený instinkt, lidský instinkt k narovnání páteře. A jak sledují kojenci tento instinkt? Tím, že vlastně sledují úmysl chodit. Tento úmysl chodit můžeme sledovat i při meditaci a tělo se nehýbe. Jestliže sledují úmysl chodit, budu mít mírný pohyb, kde právě v těch místech, které jsou spojené s tím, co jsem vysvětlil jako parametry spárného sezení, to znamená v těch sedacích kostech, ve svalech, které jsou spojené se sedacími kostmi a se s hm? a e, potom s, s koleny. Hm? Vidíte, teď jenom úmysl. Mám úmysl chodit, a nepatrný pohyb se děje e, v nohou. A tento nepatrný pohyb ve stehnech a v kyčlích uvolňuje právě ty svaly, které potřebujeme při sezení. Zkuste si to sami. Hm? Můžete si představit, že se nacházíte na břehu Dunaje a jdete na procházku. Co se děje? Samozřejmě nemůžeme chodit, ale ty aktivizujeme mírně, ty svaly, které potřebujeme k chůzení. A tím pádem vlastně sledujeme ten přirozený instinkt k naprimování páteře. Jestliže tento instinkt budete sledovat, pak přirozeně nemusíte používat žádné násilí. Přirozeně se uvolňují ty, ty svaly a šlachy, které potřebujete k napíjení páteře a k správnému sezení. Cítíte? vidíte, že chodím, nevi, nebo nevidíte? Přitom chodím. Ty svaly, které potřebuju k chodzení, jsou aktivizované. A páteř se mi sama napříjmuje. Jestliže sedíme na židli, hm? někteří z nás hm, jsou úplně začátečníci v meditaci, mají velké trápení při sežení, můžeme, můžeme sedět na židli. Hm? Jestliže sedíme na židli, můžete se sem klidně přimít židli, šlapky pevně přitiskáme k zemi, orientujeme se na třech bodech správného podpírání, Tady ten polštár, tento polštár a pata a zapojíme, snažíme se váhu na rozložit na sedacích kostech a zase můžeme chodit. přirozeně uvolňujeme. Teď vám ukážu cvičení, které je s tím spojené veže. a palice, sukovice, který jsem nevedal. Takže... dama Ráma vás asi učila v z správné uchopení u nohou, to znamená nadzvednu, jakoby nadzvednu prsty, a zároveň sklopím a opičí chmat. Hm? Teď rozložím váhu, pokud možno rovnoměrně. orientuji se na sedacích kostech. Zase stejný parametry uši, lopatky, v ruce a chodí. A postupem času pánev se sedne. Tady by v mém případě, že jsem měl zranění a že jsem nesprávně praktikoval jogu, tady je to víc nahoře, tady je to víc dole. Postupem času, když dělám tato cvičení, se to rozloží rovnoměrně. Jestliže chodím, teď chodím a sleduji ten instinkt na prímování A Pomalu, pomalu v klesá a narovná vás, aby tento postup Uspíšil, co udělám. Jednu nohu nakloním. Snažím se vyrovnat znova. Teď můžu mít kreče, jako já, protože mám zranění. Kreče nechat přejít A nakláním. Postupem času si to vlehne. Oh. Na chat si musíme zvyknout, jestliže se chceme snažit zlepšit naší situaci. Zase, jako kdybych by se odrážel o těch tří bodů správného, správné podpory a nechám slehávat. A snažím se dotýkat oběma částí pánve. Postupem času si to slehne na druhou stranu. Jedna strana je snaší než ta druhá, takže ta je roztaženější. Tím pádem pracuji víc na té straně, která je užší. Hm? A pak co udělám? jako jakoby Úmysl mám no, paty odálit hm, od toho skroku. A zase sleduju pohyb, jak chylíná pánev hm, k podložce. A zase sleduju úmysl chodit a vyrovnávám. A tak to můžu strávit dlouhé chvíle. A pracuje to pro mě. A postupem času si to ulehne. Jenomže tomu musíme dát čas. Nemusím dělat nic, pracuje to pro mě. Jestliže se správně orientuju na těch sedacích kostech a rozšířu lopatky, vzpomenu si na ty parametry uší. Vzpomenu si na tu vnější kůži ven vnitřní kůži dovnitř a bradu a půkek co možná v jedné víni a ruce podporit těm. ten instinkt narovnávání a zase chodí. A odpočívám a pracuje to pro mě. Teď většina, zna, co se učí jogu, pracují silou se snaží nohy dát do toho, dolů, já jsem měl, se tak pracovat, ovšem tím pádem to ne, nepracuje pro mě, ale naopak může si ještě uškodit. Tento způsob, jestliže to odálím a nechám to samoslehnout hm? a orientuju se na tu správnou podporu na těch sedacích kostech pracuje to hm? Chcete si to zkusit? Mm -hmm. Ne, jsou kdybych První, viděl jsem, ale kdybych viděl, a viděl, kdybych viděl, kdybych viděl, kdybych viděl, kdybych viděl, kdybych viděl, kdybych viděl, kdybych viděl, kdybych Hmm? No, tak je. Jestliže si zatlačíte sen, pomůže vám to k lepší orientaci, jak se dostat do skříně. To je známý trik bojovníků Kung Fu. A jakým způsobem dáme o uši hore? Uši, jako by tu kůži uši vytlatit nahoru. Tím pádem... <laughs> Níko. Mm -hmm. Cítíte, jak se tím pádem zdůrazňuje tendence na přejmování pátneho? To jste měli cítit. ten Když to budete cítit ten napříjmovací instinkt, dejte do toho úmysl chodit. A zjistíte, jak to pracuje pro vás, že se ty svary a šlachy, který potřebujete, na sezemí uvolně. Při, při úmyslu chodit je prakticky e, nepostřehnutelný, Ale je tam. To je takzvaná jiná yoga, mm -hmm. ale e, absolutně efektivní. Efektivnější než jakékoliv násilí, které si člověk dělá příležitosti.